Peluts, el programa que dóna veu als animals abandonats. Benvinguts a una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi i també rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest, Peluts, és el vostre programa. El nostre programa s'escolta 22 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 32 localitats catalanes. Aquí comença, doncs, peluts! Comencem fent una, fent una crida urgent a un, per un gat que està esperant trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Amb la presidenta de l'ESPAM us parlarem del nou programa de televisió de la protectora i que duu el mateix nom que aquest programa, Peluts, i que també, i també us posarem al dia de les novetats del refugi. A l'ESPAI veterinari us parlarem de l’olfacte que tenen els gats i els gossos i acabarem el programa parlant del congrés d'animals que la Fundació Affinity ha anomenat Animals de Companyia Font de Salut. Comencem! doncs comencem la secció de les adopcions d'aquí del nostre programa per promoure entre els nostres oients el gat del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels centres de... que gestiona l'ESPAM. Uh, donem pas, doncs, en penso en Joan Castro, que es troba a la gatera de... del CAC de Mataró, del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Mataró. Joan Castro, benvingut. Molt bones. Com estàs? Molt bé, amb molt calor, però bé. Amb una mica de calor. Això vol dir que estàs treballant amb un avall. Exacte. <ríe> Escolta, Joan, de quin animal ens, ens vol parlar? Amb... A veure, ens vols parlar avui? Mira, avui mi vull parlar oh, d'un... Avui tinc, tinc la, la boca malament, Joan. <ríe> no passa res. Digues, digues. Avui vull aprofitar una miqueta per fer promoció de tots els cadallats que encara tenim, que en tenim molts, i llavors en parlaré d'un d'ells. Molt bé, molt bé. Uh, és una femelleta de color negre amb una piga al pit de color blanc i es diu Gus. És una Gus. femelleta d'uns 3 minuts uh -huh. i està aquí en un recinte que tenim especial pels gatets més petitons. Els teniu tots amb un recinte que fa poquet, relativament fa pocs mesos, oi? Que sí, vau crear. És un, és un recinte que m'ha estrenat aquesta temporada de gatets i, i ens està demostrant que funciona bastant bé. És un recinte que ens permet tenir els separats per cadallades i evitar així el màxim possible el contagi d'enfermetats entre ells. Clar, clar, clar. I aquesta gust com és, Joan? És entremaliada, és carinyosa? És una gata carinyosa, el que passa és que eh, veiem que té algun punt d'independent, o sigui, no és un gat que cridis i et di de seguida, però és un gat que es pot acaronar, es pot agafar, i fa rum-rum, però va a la seva. Bé, així, estil gat, no? A la gent que li agraden ah, els clar, gats ja li, ja, ja li agradarà. <laughs> Mm -hmm. Molt bé. I que, quin temps deies que té? Tres mesos, quatre? Unes tres mesos, aproximadament. Uh -huh. Aleshores, és una gateta que aviat ja me l'ha a la gatera, ja, ja està prou forta, ja té les seves vacunes i, doncs, podem atrevir a que entre la gatera amb els gats d'ús a veure com, com va. Molt bé, molt bé. Imagino que els cadalets ja sigui de gos o de gat, els doneu esterilitzats i xipats, no? Uh -huh. ja... Els cadallets encara no s'esterilitzen. Per què? Uh -huh. Perquè són molt joves. El que fem és els donem en adopció, que cases posin ben forts, ben ben grossos i llavors quan els toca l'edat eh, ens els portem i llavors els esterilitzem. Més joves no és el més convenient per Clar, ells. Clar, Molt bé, doncs Joan, a veure si tenim sort i, i doncs amb aquesta crida que estem fent ara de cada lleig de gat que hi ha a la protectora eh, podem fer aconseguir unes quantes adopcions si pot ser la de la Gus i la dels seus germanets, no? Tant de bo. Tant molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. A tu. Vinga, adéu. Gràcies. Adéu, adéu. Doncs sí, continuem amb les cadallades i tot i que la Sílvia Serra, la presidenta de l'ESPAM, la setmana passada ens deia que ja semblava que començava a minvar l'entrada de cadell, Ah, clar, encara s'han doncs, de donar una adopció els que hi ha, que la Sílvia ens dirà quants hi ha més o menys. Sílvia, bon, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. bé? Sí. Com, eh, quants cadells més o menys podrien haver-hi ara? Poden haver-hi entre 60 i 70 cadells, el que passa Uf. que no ens imaginem aquells cadells doncs, de més, més i mig, n'hi ha eh, també, d'aquests cadellets doncs, que fa un mes que han nascut, però són la minoria. La majoria ja estan entre els 3 i 4 mesos o més de 4 mesos. Ja passarien a ser gats adults, però que són de les, de les cadallades que han entrat aquest any 2010. Uh -huh. Entren normalment el mes de maig, abril, maig, i si no es donen es van fent grans. A més a més, em penso que a partir dels 4 mesos d'edat hi ha una promoció, veritat? Per a aquests... partir dels... Sembla que són els dos mesos, eh? Ah, sí? Ara, ara m'has fet dubtar. Mm. perquè, com que jo no porto el tema de l'adopció de gats, hi ha una promoció, que normalment l'adopció de gats és 100 euros, i, i de, des dels dos mesos fins a l'any, eh, és la meitat de preu, o sigui, els donem a 50 euros. Mm, per fomentar, justament... Sí, perquè sabem que tenim tot un retent de gats d'aquests eh, cadells, eh, mm. no tant cadells, però que ja. van bastant de, dels dos mesos a l'any. Són moltes a adopcions a les, les que ens, heu de fer, clar, si són 60. Passa? Saps què passa, Dunia? Eh? Que les persones quan adopten un gat, el gatet aquell tan petitó i tan, tan mono és aquell gat que té entre el mes i dos mesos. A partir dels dos mesos ja comencen a fer la crescudeta. Ja han passat de ser aquell aquella coseta tan, tan, sí, tan entranyable sí. i tan... que veus un gatet d'aquells petitons, petitons, és una boleta, és preciosa. Clar, aleshores què els passa la gent? Si veuen aquells gatets tan, tan menudets, els prefereixen els menudets en, en, en els de 4 mesos, que ja són uns gats ja gairebé fets i adults, no? Hmm. Eh, normalment els tenim en cases d'acollida, però si els veiem ja a cenots i que poden estar en els moments que tenim tanta entrada... I les cases d'acollida, doncs, són escasses, sobretot a l'estiu, que la gent està de vacances. Eh, els tenim en el refugi, llavorens, bueno, promocionem l'adopció dels més grandets i qui vulgui un de petitó, doncs, és una mica més car. És una miqueta més car. Eh? Perquè, Clar. com sempre, ja sabem que el petitó és el que la gent vol. Amb els de... gossos ens passa I, I després els poden abandonar I... més fàcilment, el... no? Sí, doncs, de... vegades... mira, a les dues setmanes ja s'ha fet gran, o sigui, els hi dura poc, això, Els hi poquets, sí, sí, és, és un moment... És passatger, És passatger, és un amor passatger. <laughs> sí. <laughs> Molt bé. Uh, Sílvia, uh, la setmana passada vam veure en el Facebook està molt bé tenir el Facebook, perquè cada setmana la protectora hem de dir que penja, cada diumenge, penja les adopcions que s'han fet en tots els centres, en els tres centres sí. doncs, que gestiona l'SPAM, no? Veiem que cada setmana la gent que està doncs, enganxada, aprofito per dir que el Facebook de la protectora funciona molt bé i que és molt interessant, i cada setmana doncs, pengeu això, no? Doncs els diumenges, 50 animals donats en l'adopció aquesta setmana. 50... Fa poc, eh? penso que van ser 54, eh? Sí, però això és una cosa esporàdic. esporàdica. Eh? Com, com, com està anant? anant? Bé, bé, és l'època. Eh? No ens podem queixar, no ens podem queixar. Hi ha dies que són boníssims i hi ha dies que no ho són tant. Eh? Mm. I crec que no se'n va donar cap. Un, una adopció es va tramitar cap a Alemanya... Però sí que hi ha una dinàmica ara de que cada dia hi hagi una, dos, a vegades quatre, a vegades cinc, i els caps de setmana n'hi ha més. Evidentment, quan ja ha encadells, la xifra, doncs, augmenta. Uh, hi han dies doncs, que els hi toca la sort als gats, perquè quan donem la xifra total és de gats i gossos, no? Clar. Uh, hi han dies que gat cap i potser gossos... I de va variar. Però ara és l'època bona, optimista, per la gent que treballa amb les protectores, i la dinàmica és que hi hagi adopcions regularment. S'ha d'aprofitar, eh? és una, una bona sí. època. Sí. Uh, a més a més, o sigui, esteu enfainats amb aquestes adopcions que no paren d'arribar, que, que s'està movent el tema, i alhora també esteu entretinguts amb les obres que s'estan fent sí. en el refugi, no? Sí, ja obres comen... que vau començar fa temps, ja vam parlar. Sílvia, eh? no, ja. sí, porteu amb aquestes obres tot un munt de temps. Tot l'any, tot l'any. Uh, devia ser cap a la primavera que vam començar i ja a moure terres i posar planxers i començar a crear doncs, nous espais. i qui vagi venint regularment els voluntaris, o els padrins veure doncs, que ja cada, cada setmana canvia la, la, la fesomia en aquells.. I ara per per on esteu ara? quin uh, que esteu fent? Uh, en aquests moments uh, tenim ja uns tres patis de, de la part nova. I encara ens en queda, ens queda espai per fer més tancats. Però amb això de moment tenim assolit ja l'acollida d'alguns gossos que teníem bastant apilonats i ara ja ens anirem a dedicar la part de dins, o sigui, el que és el recinte de l'original, de la gossera original, mm. perquè els nous espais que hem fet és a la part exterior. Sí, o sigui, heu, creat, heu creat allà on no hi havia res. Diguéssim, on no, no hi havia res. Eh... Hi havia un descampat. Hi havia, hi era un doncs... descampat, ple mm. de, de runa, i bueno, doncs, hem posat planxer, hem canalitzat l'aigua l'hem empalmat cap a la fossa que tenim, i s'han fet tancats. Són patis comuns, no són gàvies. O sigui, la, la, el que volem nosaltres és eh, practicar, doncs, l'estada dels animals en grups. En grups uh -huh. que poden ser entre de 15 o 20 o 25 o fins i tot 30 poden estar junts, si estan benvinguts, i els espais són grans. I els espais són grans. Llavors tenim, tenim uns espais de, de gàbies, com, com la, les que ja tenim. I, i no s'enfaden, no, no, no, no s'emprenyen entre no, ells. No, hi ha grups molt benvinguts. Sí. Si no hi ha un buscar raons pel mig, eh, normalment hi ha pau i tranquil·litat i, i equilibri. I en, què, en, què, mi, en estan... què millora el fet de no estar amb una gàbia? Estan i molt i des... més relaxats. Sí? Eh, clar, a nivell de benestar, doncs això els nostres atòlegs ens ho van aconsellar. Un gos el pitjor que li pots fer és, és, és viure sol. Deixar-lo aïllat, sí, no? Sí, però potser un gos amb una gàbia de dos o tres... Eh... Evidentment, si has de tenir gàbies, millor que estiguin dos, tres o quatre, que no mai sol. El que, que hi ha gossos doncs, que el mateix estrès que passa en el fet d'estar tancats en els refugis, els hi un est... aquest estrès els hi provoca agressivitat. Mm. Una agressivitat cap als altres animals, no cap a les persones, cap als altres animals i no ho poden controlar. Aleshores, aquests animals, doncs, per precaució i per, per, perquè els altres no tenen cap culpa, els hem de tenir aïllats. A vegades, progressivament, tantejant, hem tantejant, de posar-los a una femella si és un mascle. Normalment ens passen mascles, això, en femelles, poques vegades. Eh, penseu que estan tots sí, és esterilitzats. Que les, és eh? que les femelles és el, el que tenim, eh? que som sí, menys conflictives. Però... <laughs> si estan tots esterilitzats, hi ha pau. Sí, mm. és, és, és, són les hormones que fa que, que hi hagin també aquestes reaccents a vegades. Però els teniu esterilitzats, tots, no? Tots, tots, tots, tots. El que passa que així que arriben, tu els pots castrar, però els efectes de la castració tarden una ah, setmana. triguen sí, una setmana. Sí, sí, Llavors sí. allò encara està... Pot que el gos ve vin... molt carregat. <ríe> ai, ai, ai. <ríe> I hi ha gossos que venen bastant bastant dominants i agressius. Gossos que no han estat acostumats, no han estat sociabilitzats, no saben el què és estar amb altres gossos, per això, tenen per... por... Clar, per això deia, eh, Silvia, ara... Estava pensant, imagino, el típic gos de sofà que arriba a la protectora i en Passa comptes d'estar en una gàbia amb 3, està en un pati amb 25. A veure, aquests gossos de sofà que diem normalment són gossos de mida petita. Aleshores, aquests gossos de mida petita tenen... estan amb gossos de mida petita. Mm -hmm. Aleshores, ja em veus algun que ho passa molt malament. O sigui, M'imagino si tu... un petitó gossos... allà amb no, no. 25 pastors alemanys. És sí. que hi ha gossos que ho passen molt malament. Hi ha el gos que entra i hi... s'adapta perfectament i tot pinxo marcant el territori i hi ha el gos que ho passa fatal. Aleshores, en aquests animals, quan els detectem, els traiem i veureu i valorareu si veniu que els despatxos també estan plens de gossos. Mm -hmm. Aleshores, quan hi ha una bestioleta d'aquestes que de passar malament, intentes intentes tenir contacte amb ell, apartar-lo, anar-lo progressivament, o a vegades inclús van a cases d'acollida. O sigui que mm -hmm. això existeix. Però bé, el que dèiem de les, de les reformes, en aquests moments, ara ja ens disposarem la setmana que ve, si les pluges permeten, perquè portem una temporada de pluges. Sí, que, bé, ja sabem que el setembre... O sigui, aquest any, Déu-n'hi-do, eh? Aquest perquè... any, sí, ens estem la... lluint. Però hem tingut uns, di... una... uns mesos de secar, eh, també. Ah, l'ístiu s'ha aprofitat, mm. sí. Doncs anem ja per la part interna, que la part de dins ens està molt, molt, molt amb molt malestar. Com és a part de dins? La part de dins és la típica gossera o centre d'acollida, bueno, gossera, gossera, les caneres amb, amb, amb unes gàbies... La, la imatge que tenim d'un pati central amb, amb, amb gàbies bordejant, un, un, un no? Un pati rodejada de gàbies i els gossos tancats allà dins i el que passa és que nosaltres els deixem sueltos. El que passa és que el, uf, nosaltres fa cinc anys que estem en el centre d'acollida, no sé exactament quants anys fa que està construït, Podria ser que faci 15 o gairebé 20 anys que està aquesta gossera del carrer Galícia. Ah, per, per tant, és antiga, és, no?, és la És antiga i el que passa és que en una instal·lació i ha animals i treballes amb tanta aigua i, a més a més, aquesta, aquesta, aquesta edificació està feta sobre un abocador, un antic abocador i es mouen totes fonaments No hi ha fonaments. Les gàvies s'han obert, les terres cedeixen deixen, és que no encaixen. És una ruïna. Contínuament estem invertint. Nosaltres les l'espam inverteix en aquest centre Què vols dir? Que l'Ajuntament en aquest cas no us ajuda gaire. Que us ajuden moltes coses però que això ho traieu vosaltres. Per un altre costat, doncs col·laborem. Però el tracte està que nosaltres fem, o sigui, per exemple, hem fet ampliacions i tampoc hem de fer prohibeixen. No s'hi fiquen, ells ens dona això. molta llibertat. Gràcies a aquesta llibertat, l'ESPAM creix com està creixent, això s'ha de dir. Uh. Perquè nosaltres, si ens haguéssim limitat a les 25 àvies que tenim, no haguéssim pogut anar més enllà, ni haguéssim pogut ajudar altres animals ni altres municipis. Clar. Uh, sobretot, hem ajudat a l'entitat, evidentment, no? Perquè com més som, més força tenim i més coses Parc, podem suposa. fer. No? Per de les amb... coses que podem fer, ara en parlarem. Ah, evidentment. Uh. O sigui, que que segon capítol, la, la, la part interna del centre d'acollida, que penso que també donarà molta més qualitat de vida en els animals que tenim. I jo espero que a finals d'any puguem ja dir que gairebé ja, ja li tenim el peu al coll. Si les pluges ens permet. Que, que eh? encara no m'has dit realment que fareu amb aquesta. No, és remodelar la, les gàvies de dins, o sigui, arreglar tot el que és les terres, pintar-ho tot. Però seran gàvies. continuaran sent gàbies. Hem tingut una donació gàbies. de pintura, ja haig de dir que gràcies, hi ha una empresa que ens ha fet una donació de pintura i amb això pintarem la les, les instal·lacions per la part de dins um, i bé, bàsicament aquest espai intern, mantenim l'estructura de les gàbits però serà la zona de quarantena una zona que ara no tenim, la zona on estaran els gossos els 20 primers dies. Oi també hi podrem tenir algun gos no, que sigui conflictiu, perquè a la llarga volem fer també gàbies per gossos perquè estiguin individualment, no? perquè si tu tens un, un pitbull que no li veus massa la seguretat de que pugui estar en un grup, l'has Perquè us haureu solet. trobat, no? Sí, alguna Evidentment, vegada. Evidentment, no t'arrisques un animal de presa, un gos de presa que no saps d'on ha vingut, uh, uf, deixar-lo en un pati, l'has d'observar... Ha d'espantar, de eh? Els cuidadors, Déu-n'hi-do, eh? Tenen tenen nassos eh? Perdona, uh, perquè a vegades allò entra un pitbull, no saps qui és, no saps d'on ve. és que no saps... precisament aquests gossos són els que menys, menys, menys problemes porten amb els Vols gossos. dir? No? T'ho juro. No, no, no, no, no. O sigui, abans et mossegava un Yorkshire o un coquer. Sí, però clar, l'emossegada i un yorsair no és Evidentment, comparable. Evidentment, però que aquests gossos que, que en tinguem, que n'hagi passat alguna d'agressiu, potser podria dir un, un, un dog argentino que sí, que sabíem inclús de qui era. Ja tenia uns antecedents al, al propietari que no sé què li havia fet en aquell gos, no? Però normalment no tenim problemes. Ara, eh, ells amb altres gossos sí. <tots> Val? Aleshores... Mmm... Bueno, s'ha d'anar molta cura, però a veure, aquests, com els pastors alemanys, com ja et dic, eh, pots sí, tenir sí, sí, sí. un peguinès d'aquests que són rebeïns. Que, que bonic i se t'endú migdits. <ríe> sí. <sí>. Però bé, bueno, <ríe> la finalitat de la, de la part de, interna de, del refugi serà més aviat de, de control sanitari i de, de quarantenes. Uh -huh. I hi haurà una part que ja està mitja acabada, que és pels gossos de mida petita. Molt bé, o sigui que els gossos sortiran beneficiats de tot aquest esforç que esteu tota fent. tota la inversió que es fa en la nostra entitat és en benefici, és, és pel benestar dels animals. Tota l'activitat que, que rodeja el dia a dia i el, i el que estem fent és, és per arribar a tenir uns refugis doncs, amb la màxima qualitat de vida per als animals. I tant, i tant, i tant. I entre tots aquests esforços doncs, que, que es fan de, des de l'SPAM, hem de celebrar, Sílvia, que aquesta setmana heu començat una nova etapa eh, comunicadora. Ostres, sí. Eh, un programa doncs eh, que eh, pren el nom de la revista de peluts, pren el nom del programa de peluts i es llença ja que faltava d'ensenyar. Hi havia internet, les l'ESPAM tenia internet, tenia, tenia revista... L'ESPAM va començar amb un mòbil, eh? eh va començar... <ríe> per tenir un mòbil, ja. Va començar, va començar amb un mòbil i va acabar amb un programa de televisió. Vam sí, descobrir internet, el correu electrònic, després la pàgina web i... La revista... La revista, que... El... un butlletí primer, després van fer la revista... I després vam passar pel programa ràdio. Bé, la, la participació en el d'aquí, de Mataró Ràdio. De, bueno, si Clar, si abans, tu, abans. Amb la Maria Lluïsa. I després ja va venir aquí, aquest el programa de, de ràdio Peluts uh -huh. I després ha passat al Facebook. El Facebook, eh, que, el és, Facebook que tot, ha sigut... Tot, tot, un, tot un, renoi, eh? tenim, un èxit, tot un èxit. Teniu un enrenou amb això del Facebook. I de moment, ara estem en el pas d'un doncs, gran, gran projecte. Un gran projecte uh -huh. doncs, que és... un, un programa de televisió, un programa de televisió que en col·laboració amb la cadena del Maresme, MUTB. MUTB, sí. Uh -huh. D'aquí a Mataró. Bueno, um, no, els, estudis no, és, el Mataró. els estudis són a Mataró. estudis són a Mataró, però s'emet per tot el Maresme. Sí, arriba tot el Maresme. Uh -huh. Bé, a través d'internet, doncs tothom... De fet, és de la xarxa de televisions locals. De... Ves a saber si no acabarà sent com el, el Paluts Ràdio i s'escoltarà, i jo... es podrà veure en jo, altres jo, jo emisores Jo sé que va tenir molta audiència. Vam començar aquest passat dimarts. A veure, explica'ns com va anar aquest programa, a veure, explica'ns com com va, anar. Que, com va començar. Amb un adopcions, veritat? Sí, van, van sortir... Bueno, com els dir unes adopcions? No? Vam començar... Una, bueno, vam ensenyar... jo, jo dic unes adopcions a aquesta primera secció que tenim, igual que el peluts, no? O sigui, una promoció. Ara, vale, una promoció... Eh? Sí, jo li dic adopcions. Sí, sí, Ràbia. La <laughs> Coses meves. Va, va ser un programa que va estar bastant, bastant dedicat als que ningú vol, eh? perquè sortien els que ningú vol per tot arreu. Però una no vol dir que només tenim animals dels, de la campanya els que ningú vol. Ah, bé, per començar, pel primer per programa... Començar? No sé el per què, sempre anem a paralla mateix, no? La bomba, el bumburi... Que són dos... Hem de dir que, per la no. gent que no els coneix, Sílvia, són, són dos... Un gos uh... i una gossa que són bastant lleietes. Després hi havia un gat, que ara no me'n recordo com es diu. Uh -huh, el, pintes, el Pintes, en pintes penso. El uh -huh. sí, Pintes era? Perquè jo els gats els hi perdo bastant. Com que estan amagadets i no estic a la gatera, estic més a la gossera, quan estic al centre d'acollida I, I bé, després va, es va donar una mica la imatge de, de la Gatera. Eh, em va agradar molt els reportatges perquè també estaven conduïts doncs, per voluntaris. Vull dir, el voluntari té el seu protagonisme. El voluntari en aquest programa té molt de protagonisme. Jo crec que el programa estarà enfocat doncs, perquè tothom tingui participació, des del personal fins a la part, la part directiva, el voluntariat, el padrí, les cases d'acollida... Uh, crec que dóna molt de joc. Uh -huh. uh, va sortir també un reportatge de Calpilé, que és l'origen no de la nostra ser. entitat, de la, de, la, de, la, de la gestió actual, i bé s'ha d'agrair doncs, que ens va acompanyar el senyor alcalde Joan Antoni Barón, de Quim uh -huh. Peró, i va inaugurar aquest va primer inaugurar programa, el eh? el primer programa, sí. Com ho va fer també amb el programa de ràdio. Uh -huh. Aquí el vam tenir, és veritat. Se l'ha I bé, doncs tenim una presentadora guapíssima, molt guapa, que jo recomano a la gent doncs, que mireu el programa perquè realment és una monada. I, i vam estar, doncs, plegats... I, i, i aquesta, aquestes persones que temps... us ajuden a fer el programa, com per exemple la presentadora, tot, tot és voluntari, veritat? Sí, de moment tot és voluntari. És un programa doncs, ara és senzillet, són 25 minuts, vull dir, tampoc no és res, no, no, no tenim allò una, ara una ambició. No? no, no, clar, però home, ja però està programa... molt bé, Sílvia. Però per començar, de tantejar què tal funciona. Estem a la recerca d'algun patrocinador, potser algú ens vol patrocinar i potser podem fer quelcom més. No? Uh, però de moment amb els recursos que tenim hem d'aprendre de, de part dels voluntaris i i i, bé, i i entre tots ho farem i penso que aquest programa va quedar molt maco, tot... molt bonic. Ai, a sí, més, sí, escolta, sí. que a més a més van portar un gos. I van portar un gos, sí, exacte. Sí, van portar en Sable. Sí, sí, sí, en Sable, que és un gosset que ja havia estat a TV3, que el vau portar a TV3. Se'l vam endur a TV3. Però res... van passant els mesos i no s'adopta aquest gosset. Eh, bueno, calla, que sembla que... Potser sí, que hi ha una parella, una família, que volen venir aquest cap de setmana a veure'l. I ha sigut arran del programa de televisió? Eh, mira, hem fet tant d'enrenou. Entre el programa de televisió, el Facebook, Facebook programa de televisió, perquè clar, el, el, el bo que té el Facebook, que fas, poses l'enllaç en i el programa està penjat per tothom. Això ho hem de dir, Sílvia. És eh? molt que, important. Que... El a, mateix la... dia, al cap de, de mitjoreta, ja tens. Just, el... just després de l'emissió, el pro... els, el... el... mm. els pocs minuts. Els pocs minuts, no sé, més o menys vaig calcular mitjoreta. Em vaig anar a provar, a provar, a provar, vaig... Vaig... Em penso que va acabar a les 9 i... Perquè hem de dir que comença a les 9 del vespre, els dimarts. Cada dimarts a les 9. Sí. I jo penso que... Vaig intentar sintonit, vaig fer a prova, no? I al minut 32 Dos, o sigui, set minuts després jo ja l'estava veient doncs... o sigui, re, va ser realment molt immediat i hem de dir, Sílvia, que està de veure perquè aquest programa és possible gràcies a aquesta col·laboració amb aquesta televisió, sí. que ho tenen molt ben muntat i hem de dir que eh, tothom ho pot veure a 3 www.mutv.cat llavors allà vas a programes a la televisió a la carta i el temps allà ara mateix qualsevol persona que vulgui Peluts, veure Peluts. Peluts TV. Mm -hmm. Cada dimarts a les 9 de la nit. Molt bé. bé pues, I per internet sí. quan tu vulguis, sí. perquè això és el futur, eh, Sílvia? I si, bueno, si, no, si vols, poden entrar a la pàgina web i si no, que entren a la nostra pàgina de Facebook. Clar, clar, clar, clar. Perquè estarà allà penjadet, que vagin buscant i segur que, mm -hmm. que el trobaran. A veure si jo, la d'ESPAM té un, un videoblog també que es va començar a fer, que es va deixar allà una mica penjat. Eh, Potser el... es podran reconduir, en a, a, es podria eh, sí, provar. Sí, hem d'acabar ja ja blog. Ja, això ja hi arribarem. Ja, poc a poc. Hem d'utilitzar totes les noves tecnologies. Diem poc a poc a que poc, però és... anem molt, molt ràpids. Sí, sí, sí. sí. Ja, vam tenir una reunió l'altre dia eh, amb uns especialistes i ja ens van dir que havíem de fer-ho, però hem de trobar la persona voluntària que vulgui alimentar i mantenir això, mm -hmm. que, que tot això són hores també. Són moltes hores. Sí. Sí, sí. Acabem aquesta part parlant de parlant d'un cas que... Jo ara ja no recordo molt bé si la setmana passada em van parlar d'un gos us van llançar per una tanca. No crec que haguéssim parlat Un... en claus. Ah, exacte. No sé si no, -a, però... a mi m'agradaria no, no, no. que, que expliquessis una mica el que va passar, aprofitant que ara acaba d'arribar amb Marcelo per, uh, per poder tenir uh, uh, la seva opinió. Més que res perquè podem acabar amb aquesta, amb aquesta dada, no? està molt bé, programa de televisió, Facebook, ara ens ho estem passant bé, estem xerrant, nous patis, però no perdem de vista el que succeeix cada dia en una gossera. Sí. Ara, això no ha de passar cada dia, però passen altres coses similars i no sé, si vols explicar-ho tu, tenim quatre minutets bueno, comences tu i continua amb Marcelo Som quatre minuts més del que ens va donar TV3 que ens va donar. <laughs> <laughs> Home, pel·lutges -ho, al nostre espai no hem d'oblidar que ràdio, en Mataró Ràdio Ja està, en TV3 <laughs> ja passa el temps Vinga, no veiem el próximo programa <laughs> Podre sable, no vam poder-lo ni <laughs> yeah, difondre yeah. Benvingut Marcelo, tal? què tal? Molt bé <laughs> Bé, els, el, el cas del Claus. Claus es va trobar un dilluns, un dilluns al matí, quan van entrar les cuidadores a Calpilera, el refugi que tenim a la Nacional 2, a dins de l'espai Vincles, que tenim un espai tancadet, amb unes, les valles on tenim els metro vuitanta, penso jo, que deuen ser de metro vuitanta. Metro vuitanta deuen tenir. Um, doncs es van trobar un cadalet té quatre mesos, d'un pastor alemany, mestís, i que no es podia moure. Uh, però que el van llançar per la tanca. És evidentment, no van tresol, no però... sol perquè ell ho està tancat amb candau i clau. Els van trobar un gadalet que no es podia moure i duia dos fractures, o sigui, les potes trencades. I estava, bueno, molt malament, febre. Sí. No és més clar, estava, estava ben el además, es... claro, perdón, ¿eh? estaba, lo que dixe la Silvia, que no se podia mover, però estava al sol, entonces justo el al mediodía. Creo que la, la fiebre era porque no se podia mover claro. y escaparse de sol. El refugi de Calpies Ah, clar, perquè clar, a, el, el, el tenia malament les potes, no podia caminar i claro. per tant es va quedar allà obligat, allà amb tot el sol. És es que el devien llançar, potser, a algú... I, I encara no, gràcies no, no va ploure. Bueno, perquè si hagués plogut no, torrencialment... No, però aquell llum menys va fer molta calor. Mm. Va, fer, va ser de molt de xafogó. El, el que no se sap és si... Això Marcelo ho dirà millor, però se suposa que tanta tanta trencada d'ossos ja, ja, devia eh, ser un atropellament. La verdad que lo primero que dije es cuando cayó se rompió las Los patas. Llos, lo que sí. pasa es que luego cuando lo operamos, vimos que había unos hematomas muy muy eh, muy fuertes, unos hematomas muy potentes. Lo que pasa es que si el perro lo hubieran atropellado, generalmente cuando un animal es atropellado también tiene heridas por, por arrastamiento o laceración. Pues sí, Entonces no tenía nada. ¿Pero qué vols dir? Que puede ser de cops. Yo creo que si tuviera... No, ¿O musagadas? musagadas no, no, no, no no tenía marcas externas. ¿Eran tenía, cops? Tenía hematomas. Pues ¿Pero podía ser una hematoma de un cop Ford, de un coche, de una moto? No lo sé, no lo sé realmente. porque Bueno, igualmente un perro, es que hay, todos los perros gatos que vienen atropellados vienen con heridas de... Porque lo primero que hacen, si tú piensas, arrastra el cuerpo y en las patas, en sí, las sí, uñas... Y claro. no tenía ningún tipo de estas heridas, tenía solamente hematomas i quatre fractures. Vés a saber el que li va passar. En tot cas, pobret, quin temps deu tenir? Quatre mesos. Aleshores ja s'ha sotmès a operacions, ell l'ha operat i amb les dues potes així enguixades és molt fort, eh? Deuria-u quan us va La cuidadora va arribar molt alterada. La Eva, era la Eva. La Eva. I, clar, ff, entrades d'aquestes entens. no? Però és el que diu ell, si saps que ha estat atacat d'atropellar, però un cas d'aquests, o primer que et ve el cap és dir... Un, un, un... un ensenyamiento, no? Bueno, llavors han agafat el gos mm. i plaf, l'han tirat. O potser és pitjor, li van fumar una pallissa i després ens el van tirar. És que no sabem. No sé, mm. o potser algú se'l va trobar atropellat al mig de la carretera al veure el refugi Però no hi, tancat, hi havia una altra manera de, de, el que, portar, el que no de, de deixar el gos? No el, vam... és que el que no entenem és que nosaltres tenim, a més, una balla de fusta, baixeta, que tu les mans, si, si tu vols deixar el gos perquè hem tancat, Vale? que no és lo correcte, no? Hmm. però no és la primera vegada que els trobes lligats, i això la gent ho fa. Hmm. Uh, però si trobes un gos atropellat i dius mira, no sé què fer-ne, el deixo que ja vindran, aquesta gent ja vindran potser després de dinar o la tarda, no? el deixes en, la, en el pati que tenim una velleta de fusta que, que està a l'accés. I per al què mà. penses que l'han deixat allà? Alta, és que no, no ho sé, és qualsevol estrany, bestialitat. Eh? No, és estrany, no, no, és estrany. En tot no, no, cas, com ser... està el pobret Claus? Bueno, bien, ayer justamente hablé con la casa de acogida Y bien, ya se pone de pie y camina ¿Y te miedo? ¿Alguna mena de trauma? ¿Os han hablado del carácter? Bueno, Ana, la, la casa de acogida dice que es muy bien, que es muy cariñoso y se deja manipular bien Lo que pasa es que tampoco esto puede tener miedo, pero el solo hecho de estar con una con alguien 3, 4, 5 días A lo mejor ya pierden miedo, pero no es un cachorro particularmente miedo, se puede manipular bien uh -huh. Pobre, eh. sí. es fuerte, es fuerte eh, Hay que pensar de menos perros son muy buenos Mm -hmm. eh, fíjate cuántas veces la, la, hay propietarios que le pegan a sus perros y los perros felices de, de verlos. Sí, sí, sí. Bueno, és això que diuen de, de, de, que és un gos i el gos sempre aniria cap al propietari i sí. pallisseria és un gat i el gats aniria, no? Ja. Yeah. Que malauradament això que es era de bo i de dolent als gossos, no? Que són fidels. Ja, yeah, ja. Yeah. A més, no poder. Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, déu, -do, déu -do. mm. Fem una petita pausa i continuem parlant de temes veterinaris? Mm. Molt bé. Vinga, molt bé. Doncs sí. fins ara. L'espai veterinari Doncs continuem, continuem amb Marcelo, continuem parlant de temes veterinaris Avui parlarem de com funciona l'olfacte del gos i del gat Eso imagino que ens ajudarà a comprendre una mica més dons les nostres mascotes, no? com funcionen, com, com interpreten ells eh, la, el seu entorn, no? Per parlar, d'això, doncs, amb Marcelo avui, espero que estigui preparat a, a respondre les preguntes. Jo tinc moltes preguntes, aquestes sí, ja, ja. de, de l'olfacte. És interessant. Sí, mira, lo que realment és molt interessant, no? Tenem que pensar que l'olfacte és el el el sentit més desenvolupat dels perros. Eh, siempre eh, partimos de la comparación con, con las personas ¿Dos gossos y del gato? ¿eh? ¿Podemos hablar de los dos? Marcello? Sí, podemos hablar de los sí. dos, podemos hacer unas comparaciones Porque pienso que no son igual, ¿eh? No, no en, calor, en, en, el, el, el perro tiene el olfato mucho más desarrollado ¿no? Y tenemos que pensar un poco, bueno, cuánto, mil veces más desarrollado que una persona ¿Mil? Mil veces. Mil? Eh? Eh, los, no me puc imaginar. Las, si una cosa que fa pudor, personas, deu fer molta pudor per ells. Ya, perros, las personas tienen 5 millones de receptores y los perros tienen 200 millones. 200, Caram. 220 mil. Y esto está desarrollado, varia On estan els receptores aquests? Tú te dius si y no, no sé on... Mira, los receptores estan en, en, en la nariz. Sí, pero... Vale? En, en toda la nariz. O sea, Desde todo... la part més externa, diguéssim, que yo bueno, en puc tocar mal dit y bueno de acuerdo, como de, de acuerdo mira sí, en todo en todo la en toda la nariz hay pelos y hay una mucosa ¿Sí? especial que, que en la cual hay receptores entonces tenemos que pensar no automáticamente pensamos eh, el, el, lo que ocupa la, la nariz de una persona en relación comparado con lo que ocupa eh, la nariz de un pastor alemán de... En relación con su cabeza, por ejemplo. Exactamente. Uh -huh. O el bloodhound, que es el perro que tiene más olfato de todos, el perro de San Huberto, es un, es un perro de, de, de rastreo, ¿no? Sí, sí, este Entonces... que tiene las orejas caigudas, ¿no? Exactamente. Mm. Y además de esto, eh, hay otra parte muy importante dentro del sistema olfativo de los perros y los gatos, que son las ramificaciones. Esto es una pequeña una comunicación entre el receptor que está en la nariz y el cerebro. En las personas ocupan aproximadamente unos 10 centímetros cuadrados y en los perros unos 150 centímetros cuadrados. O sea que la red es mucho más eh, mucho más extensa uh -huh. en los perros y en los gatos que en los humanos. pero el gat el té molt menys desenvolupat, ¿no? Mucho menos. Sí, un gato se podría comparar como un, un pug o un, un pequinés. Què és un pug? Un pug és un, un perro de estos que no sé el nombre en castellano. Ah, te'l saps en català no. o en anglès. qué és això de pug? És sí, és una raça. El, si has vist la pel·lícula de la Pocahontas, el gosset aquell que porten els dels del, un petit donet, un petit donet, un porro el... que tiene és... la Claro és no sé, uno de los perros que tiene los hijos más chato es un bulldog petitó. francés, és sí, algo así una cosa uh -huh. com un bulldog francés uh -huh. entonces por eso comparat, comparat, en comparación es similar a lo de un gato ¿no? uh -huh. tiene, es lo que, que el nas man... és molt més petit o net en comparació també, o sigui va en relació amb la grandària, doncs el porc que va olorar superbé eh, bueno no, porque no? el porc el porc tiene... té, un bon, té un bon nas és ancho, pero no es, eh, no es no es largo si te fijas, o sea, tú tienes que pensar que adentro de las de la, de la nariz hay cornetes que son como espirales y adentro de cada uno de esos espirales están recubiertos por esta mucosa. Entonces, el, el, el, por ejemplo, el, el hocico de un pastor alemán o de un bloodhound que es largo y ancho tiene mucha más capacidad que el de un bulldog francés. Partan entre agosos y hay algunos que oloran más que otras. Sí, sí, sí, sí, sí. O si sigui, eso que te digo en el chihuahua pobret, o eh, gossos petitonets, eh? Tenen menys capacitats per aprendre, per exemple. Podria també estar relacionat amb l'olfacte? Bueno, tienen menos capacidad de, de, de percibir estos olores. Yo nunca vi un, eh, un perro de rastreo que utilicen eh, un chihuahua o, o un bulldog francés, un bulldog inglés. Son perros que no sé sus características no es mm. eh, ser especializados en, en, en el olfato así como el galgo por ejemplo a pesar que tiene un hocico muy largo mm. es, es muy estrecho mm. entonces ahí también tiene capacidad no es un perro de rastreo el perro de rastreo aquel que utiliza el el el olfato como su herramienta principal. Y el boxer, por exemple? El boxer sería un perro intermedio, no, no te podría decir exactamente mm. eh, cuánto, pero yo creo que no está en los en, en los extremos como sería el Bloodhound, el pastor alemán y todos los todos los perros los cazadores que mm -hmm. son los perros que más rastrean. Al que me salderán desarrollado. Pero en tot caso un chihuahua sí que oluraría muchísimas vagadas más con ese humano. ¿Con algún ser humano? Sí. No, no, no, no. No. Un... No, no. no. A ver, el ser humano piensa esto, el ser humano tiene 5 millones de receptores. En los perros como promedio tienen 200 millones. Uh -huh. ¿Vale? Un chihuahua tendrá 100. Pero ya antes, Thomasas dicen que nosotros tenemos 5. Sí, 100 millones. Uh -huh. O sea, tienen mucho más cualquier perro, el peor tiene mucho yo, más olfato. Cualquier perro, el peor que... tiene mucho más olfato que, que una nosotros. persona. Un gato, el peor también tiene mucho más tanto que nosotros. Y un gato cuántos podría tener más o menos. Y aproximadamente lo comparan con un bulldog francés, ah, unos un bulldog 120 francés. millones de receptores y, y bueno, y esto bueno, está relacionado con, eh, con el cerebro, la parte que ocupa el, la olfacción dentro del cerebro y los terminales nerviosas y como y cómo bueno, cómo funciona. También tenemos que pensar cómo es la nariz, la nariz del perro es móvil, eh, la nariz eh, todos tenemos aquel tema. Sí, servía, es que yo no, no no, es que no, nosotras no la podemos mover tan. Yo creo que todos tenemos esta la, imagen, la, ¿no? La marujita, Dios, Subimos <ríe> <ríe> con el... No, no, no, sí, no, no, sí, era que algunas que la muevan, pero... Bueno, ya, todos creo que tenemos esta imagen, subimos con el perro al coche, eh, bajamos ahí de la ventanilla, abrimos, y el perro que saca la cabeza, levanta el hocico y empieza a mover las narinas. ¿Y por qué lo bueno, bueno, eso es para, para percibir olores, ¿no? Los perros... Están identificados con microchip que por el cual nosotros los identificamos donde están todos sus datos, pero ellos se identifican con olores. ¿eh? Ellos tienen su, su identificación. Aquí, aquí son volían. O sea, ¿En qué les ayuda que tu olfacta a interpretar el mono una mica? Bueno, ellos, tienen, mira, ellos tienen su DNI olfativo con olores en el culo. <risa> y han ah, ser clas. Exactamente, <risa> Señor, porque sí. al lado del ano hay dos glándulas <risa> que impregnan el animal, el animal con su olor. Fíjate que los perros Cuando se huelen un, unos a otros, ¿qué es lo primero que se huelen? No, no, no os donan las manos, es verdad. Que Van, es y al... el <ríe> ¿Eh? Van y se huelen el culet. Van y se huelen ahí atrás porque... Eso, ahí, ahí hay unos, unos emisores químicos que dicen este perro es un macho, es agresivo, está castrado... Això ho diuen tot això en, en, en, en, el, olor, en el cul? I el perro... Tenen, tenen aquests Exactamente, aquests olors. Exactamente. Eso, eh? eso lo dicen los olores. Si això ho dir nosaltres, això no hauríem de parlar, no? Exactamente. Però... <ríe> no t'apropis a mi. <ríe> quin mal, quin mal afecte, no? Bueno, no, no que però, si sigui el cul, però tot... si poguéssim tenir no, en algun lloc... No, me refiero a estas glándulas... A que, aquest catalet... Estas glándulas que emiten tots estos mensajeros, són mensajeros químicos. ¿Vale? y ahí es el punto donde donde más hay, hay I, la si, emisión Sí, si te osas perfumes de si estos tan bons, agossos, es boix, ¿no? ¿sí? Bueno, no, no es bueno. Realmente los, los perfumes no son buenos. Lo que pasa es que el perro está adaptado a vivir eh, en, en un medio natural, pero el perro, fíjate, lo primero que hace cuando sale a la calle es ir al suelo a oler. A y, ver quién ha pasado por aquí. Y, y llevan los pipís también. Bueno, eso lo hacen, mira, y aquí tiene, tiene una explicación. Yo ya no te veo más olfactos. No, no, no, es no, que no tiene, cosas. tiene que ver. Cosas pero en el, es, para, es para entender en el medio, al nuestro animal, ¿no? En el entre la nariz y el cerebro, hay un órgano especializado que se llama el órgano de Jacobson que es un órgano especial para sentir feromonas, ¿vale? Y entonces, yo creo que alguna vez todos podemos tener esta imagen. Cuando un perro huele eh, en pipí o huele alguna perra en celo, además de, de oler así como que castañetea los dientes, como que muerde, tac, tac, tac, como que eh, si abre y cierra la boca así muy... <risa> muy rápido. Muy rápido. Sí. Bueno, si alguna vez lo miran, lo hacen los perros esto. Y realmente a mí está que no me lo dijeron, Sí, no lo, leí, no. lo hacen, cuando huelen esto hacen como que saborean el pipí. Y es, y es porque están metiendo este este órgano de Jacobson tiene unas unas unas entradas hacia la nariz y hacia la boca. Entonces lo que hacen es meter esos olores por ahí para meter las feromonas. Entonces ¿y, pueden ¿qué les saber, dicen, esta perra está en celo, esta perra es amigable, este es un perro agresivo. Los perros se manejan con, con mensajeros químicos. Mm. Entonces cuando salen a la calle, ¿levanta usted a dejar fe eso? Sí, lo tenemos que dejar es un comportamiento natural. Pero las peñas ¿Eh? nos lepin la ma, ¿eh? Bueno, <risa> es un comportamiento natural. Entonces vuelan y dicen, oh, aquí por aquí pasó el, el peludín que ya está aquí, <risa> que está en celo, mira, aquí dejó" y ese tipo bon de mensaje. Bon en vez de enviarse mensajes por el móvil, se envían mensajeros químicos, uh -huh. ¿vale? Al gato en cambio, cuando olora, deja la boca entreabierta. Eh, a bueno, justamente también lo hace por esto. Los gatos utilizan mucho más las feromonas. Entonces, de esta manera filtran y por la boca pueden... Sería el mateix. Exactamente. Ah. Utilizan este órgano para para meter eh, olores a, a este órgano especializado, que en las personas existe, pero en perros y gatos está muy desarrollado. El órgano Jacobson. Es complicado, ¿eh? Tendremos que pensar que, que los perros... Eh, se utilizan hoy en día, bueno, además de para hacer rastreos, búsquedas, personas en terremotos, se utilizan para detección de minas, para detección de cáncer, o sea que realmente tiene una capacidad olfativa eh, increíble. ¿Para detección de cáncer? Sí, también hay estudios que demuestran que los perros Cáncer, que hay algunos cánceres que huelen, cáncer que, ¿no? que, si que, que pueden ya. liberar algunas sustancias químicas y que los perros los pueden. Qué lo mal rollo, que, eh? Lo que pasa es que claro, qué mal rollo que te digas, te tingis te estoy oliendo todo el día para alguna cosa pero inclusive estás. hay habían unos estudios, si no me equivoco, a alguna a alguna universidad es que... de Estados Unidos que que habían descubierto que los perros detectaban el cáncer, eh, algunos hicieron cáncer de próstata mucho antes que que inclusive que las propias bioquímicas y las analíticas, o sea, que era era una detección súper temprana. Lo que pasa es que después viene la cuestión de entrenamiento, que es muy difícil, ¿no? Y las variaciones propias entre cada entre cada especie. Bueno, a ver. Bueno, ansigüem alguna cosa de unido. Mira, yo creo que complet, ¿no? Si sí, lo último, lo último que, que es la pregunta que todo el mundo te hace siempre. ¿Y por qué mi perro ahí se revuelca en un animal muerto o en una mierda? Eso todo vanan. La gente te lo pregunta, ¿por qué pasa? No ¿sabes? se apagues, ocurra, como adictica, yo me he olvidado de una pregunta. No, pero es una pregunta que todo el mundo siempre ¿Sí? te hace, o siempre tarde o temprano te hacen. Vas a caminar a la montaña y el perro desaparece, y luego aparece con un olor que, que bueno, ¿cómo se puede rebocar en, en un cadáver? O en un, no sé, meterse en un trozo de, no sé, no sé esas ¿Y, y, cosas. ¿Y para qué ufana ¿Y eso? por qué lo hacen? Lo hacen porque, naturalmente, los perros son, son predadores no presas uh -huh, son predadores uh -huh. entonces es una forma de natural es un comportamiento natural del lobo para enmascarar su olor para que no lo sientan el olor sus presas vale entonces de esa manera ellos se camuflan en la naturaleza y huelen a cadáver o huelen a cualquier Fantastic. cosa menos oler a a su propio olor que es de, un, de un casado ah, és una mena de, si de disfresa és como si fuera un camuflaje y ¿no? después va al pis, i... al de, pis i no cama, a y es súper contento con su disfraz de Rambo y, y nosotros no nos podemos ni acercar ah, per això està molt bé que ens expliquis aquestes coses perquè així, pobret, la propera vegada que ens, que ens faci això el nostre gos almenys podrem comprendre perquè ho fa no. <ríe> Molt, bé. Molt bé, moltes gràcies, Marcelo. nosaltres eh, continuem en l'última part del programa parlant amb, amb la mar de Bes de vincles. Cicle de concerts. L'entrevista. Doncs això, tenim a la Marta a Masvitjar com cada dues o tres setmanes que veiem nosaltres per parlar-nos doncs, de tot el que té a veure amb el benefici que podem obtenir dels animals, dels animals abandonats i si no abandonats, oi Marta? Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Em penso que tenim un problema amb, amb el so, però no passa ara, Era, ho Marcelo. solucionem en un moment Perfecte. Ja està Doncs uh, sí, vens normalment doncs, a parlar-nos d'això, sí. no? de, sí. de, dels beneficis que, que porten, normalment parlem de vincles però avui parlarem de com uh, aquest projecte de, de la protectora vincles, se'n va a un congrés sí. de la Fundació Affinity que són els dies 30 de setembre 31 30 de setembre i 1, 1 d'octubre Allà mm. és un congrés que acostuma sí. a fer la Fundació Affinity. Cada dos anys fa aquest congrés. Uh -huh. S'anomena Fuente de Salut, el perro Fuente de Salut o l'animal de companyia. Uh -huh. L'animal de companyia Font de Salut. Font de Salut. I per I... primer cop som convidats a nosaltres, no? L'ESPAM, en aquest congrés, sí. com a ponència. Sí. Sí, és la primera vegada. És la, vegada la primera vegada. Sí. Molt bé, molt I bé. Hi ha quatre taules. <coughs> es fan els dos dies. I, llavors, a més a més de que és un congrés a nivell internacional... M'estic quedant sense Estàs veu, quedant eh? sense veu? Doncs a la ràdio és mala cosa, això. És que vinc de haver xerrat hores seguides, no m'ho puc ni creure, i a més a més en castellà, amb la qual he tingut que fer un doble esforç. Va, home. Perquè el meu camp la va traduir a una velocitat. I, i la veritat que em l'aire condicionat, perquè he agafat molta calor, crec que ara el coi, Estàs... Però això és un bon entrenament, perquè em penso que la ponència que faràs en sí. aquest congrés també et tocarà xerrar. Quanta sí. estona pots xerrar, més o menys, en no, aquest no, congrés? No, no, l'han marcat, eh? Tothom xerra 20 minuts. 20... Ah, no, d'agorda, encara minuts. està bé, eh? Encara està bé. No ho bé. molt, eh? 20 minuts pots dir moltes coses. Sí, és veritat que tota sola, 20 20 minuts. 20 minuts, 20 minuts quan et cansis pots explicar coses de la teva no. vida. Doncs <laughs> pues mira, el congrés, jo us explico, és a nivell internacional, l'organitza la Fundació Affinity, el fan cada dos anys i en aquest cas hi han quatre taules que són força interessants que una miqueta us llegiré els titulars perquè veieu que dintre del, del món de la teràpia això va adreçant molt a la gent que, que fa teràpia evidentment doncs ja des de tot el món del la part que animal, uh -huh. és a dir, d'educadors canins terapeutes canins, atòlegs veterinaris tu no vienes? Ara li està tu no, li dient, li està Marcello, dient Tu no me vas a venir. A ver, porque tú tienes ell, ell, ell té un, un altre. Molt bé. Sí. <ríe> però, i, i, i després hi ha tota la part de psicòlegs, educadors socials, o sigui, la vessant humana. Uh -huh. I Llavors, ens ajuntem en aquest congrés, pues, en les ponències, temes que afecten, evidentment, i que veureu que són molt interessants. Molt interessant no? Mira... Uh, que, que, que, de què parlar... Bueno, sí, però explica'm-se abans, sí. Teràpia assistida i atenció penitenciària. Teràpia assistida i atenció penitenciària. Es, és a dir, teràpies que es puguin fer en centres de penitenciaris. Uh -huh. L'altra taula. Això és el dia 30, eh? La segona taula. Es, sí, és clar, pobreta, és que no s'hi no no, no veu i ha de mirar a l'ordinador. <ríe> <L 'al·lucinador. ríe> Teràpia assistida i rehabilitació. Peni, eh, eh, rehabilitació psico... <ríe> La veiem una mica trepagada avui, a la Marta Fogoneta. Ciclo-geriàtrica. Aquí, ent... aquí entraria Estem tot... Estem nosaltres avui, tots avui així no sé avui, avui, eh? eh? Ciclo-geriàtric total. Tinc un mal de dic de veritat. Eh? Uh, això afectaria el que és el, uh, tot el món de la tercera edat. Uh -huh. El que és sí, teràtric centres... amb tercera edat geriàtric. Vale? I rehabilitació en centres geriàtrics, és a dir, utilitzar molt també el gos, no sols amb la teràpia efectiva, sinó també com a rehabilitació um, um, del moviment, de la persona, sobretot amb... Sí, aquestes dificultats, motricitat... Eh? Uh -huh. I després ja, el dia 1, que ja estem, és teràpia assistida, i a més, atenció, nens, joves i discapacitats. I la taula número 4, que és l última que és a la que jo hi participaré, és el vincle Uh, home animal. Uh -huh. Aquí entra, o sigui, persona animal nosaltres i més amb el nostre projecte Vincles. Uh -huh. Molt bé. I ja t'has preparat la ponència, Marta? Imagino que... Sí. Sí, la, veritat, eh? la veritat és que ho tens bastant clar. Eh? No, s'ha de portar controles... un PowerPoint i la veritat és que durant aquests dies el que he anat fent és recollint imatges que tenim de teràpies que hem anat fent uh -huh. i una miqueta, sobretot, la part més important que és per nosaltres, demostrar que el gos abandonat d'una protectora és tan factible per fer teràpies i a més és una justificació més a nivell social de de per estem nosaltres aquí. Clar, serà molt interessant, perquè jo imagino que fins ara... Mmm, Corregeix-me, eh?, si m'equivoco. La Fundació Affinity, quan fa aquests congressos, orienta molt a aquests congressos al camp, doncs, potser doncs, més científic i sí. també més humà. Però, clar, això que portaràs tu en aquest congrés... Ja. Això només ho aportem nosaltres. Clara aquest valor afegit de, de què passa amb aquests animals ja. abandonats, no? I com ajuden les persones. Això ho farà segurament encara més complet, aquest congrés. Sí. Jo penso que, a més a més, ha de ser una manera de que obrim nosaltres les portes a animar altres protectors, altres centres d'acollida, que també poden fer programes d'aquest tipus. Mm -hmm. Per què no? Mm -hmm. Perquè no poder... M'encantaria que una protectora de Madrid pues, es posés a fer pues, un programa com estem fent nosaltres per quatre camins. I així, a més a més, podries intercanviar opinions amb, amb altres protectores, Clar. cosa que ara pel moment no, no podeu fer. Clar. Mira, pensa que són programes que eh, són en benefici de tots. Benefici primer el gos. El gos és un gos que l'eduquem, es socialitza més, vull dir, és un gos que té més possibilitats de sortir en adopció. Uh -huh. Una. Per les persones, ajudem a les persones, eh, a, a, a través de les teràpies, a millorar una sèrie d'objectius que ens marquen els assistents socials. Uh -huh. Inclús, per exemple, el programa de Carabin, justament de quatre camins, uh -huh. que ja en parlarem, estem formant a més persones amb una formació com a possibles educadors canins al dia de demà. I amb, aquest centre, amb aquesta taula de centre penitenciari i, i, i animals, Tu també tindràs molta cosa a dir, no, no potser... Diu, en aquesta no hi participo. Aquesta hi participa, i m'agradaria molt, i segurament hi seré, és, eh, hi participa una presó de Madrid que estan, ha estat fent proves de teràpia amb animals de companyia. Molt bé. No sé com. Però no amb animals abandonats. No, és que no. som no només nosaltres. O mm -hmm. sigui, sí, amb això som molt... molt, molt... Molt llançats, oi, Sílvia, perquè realment, realment, us ho dic en serio, o sigui, no és tant la feina del final d'arribar a fer la teràpia. Tota la preparació que hi ha, des dels protocols sanitaris que porta el, tota la part sanitària, perquè pensa que aquests gossos, vull dir, no, és, no estan vacunats, xipats i, i ràbia, no? És que constantment hem d'estar fent controls. Clar, no, perquè no te ells te la pots viuen en una població d'altres gossos. No, Marcelo. I sí, sí. llavor és, és, és una forma de tindre tot super, super super controlat. Després ve a la Tola que té que seleccionar uns animals amb un comportament adequat preparar després part d'aquests animals. Aquests animals ens assurten amb adopció. Significa que estem volviendo con nous animals. Vol tornar a començar de nou. sempre, hi uh -huh. és una roda. No tenim tres animals quatre preparats i amb aquests treballem. És una no, feina constant. Potser arribaran a passar a l'any, amb tots els programes que estem fent, 20, 30, 40 o 50 animals. Mm. Són molts animals a preparar, a seleccionar. I és que ja comença la tasca I... des del cuidador, que ja va mirant el dia a dia com aquells gossos van responent. Marta, heu vist en aquest amb aquest any que ha passat de vincles, any dos anys ja, un dos any i mig, anys, un any i mig, sí, gairebé, no? Una mica més, un any i mig. Sí. Uh, heu notat que aquests gossos que han participat en vincles han sigut adoptats després amb més facilitat? No o... n'hi ha... Dels que hem utilitzat a vincles, tots han estat adoptats. Tots? Mira, fixa't. Molt moments bé, molt bé. No tinc... El pistis se'ns queda. El pistis, I, sí. I ja està. I ja està. Molt bé, doncs això són bones notícies. Ens quedem... Acabem el programa amb aquest, aquest uh, toc punt positiu. Clar que sí. Marta, cuida't aquesta veu. Sí, perquè... Sí, perquè pel congrés... El divendres que ve... <laughs> Ah, acabaràs fatal, fatal. Bueno, doncs eh, ja anem acabant amb el programa. Marcelo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Sílvia, eh, molt bé, amb el programa de televisió. La setmana sí, sí. vinent hem de recordar que dimarts vinent no, no, més. No, no, no, no, no, no. A veure què tal. Uh -huh. I, i res, nosaltres ens acomiadem ja dels nostres oients també fins a setmana vinent amb més peluts. Gràcies, Marta. Gràcies a, Adeu, a vosaltres. Adéu.